Дайте руку королевам. Десь уже це з нею було. Гвинтові сходи, високий чоловік попереду, свічка, паш, орест. Ні, не думати. Дежавю. Дежавю. Коли чоловік, який досі тільки керував процесом, сам сідає за кермо, щоб відвести додому жінку, це завжди щось значить. Що саме подумаю завтра? А поки що ці величезні руки зовсім близько від коліна, ці пальці – чарівні музичні палички. Бориса Аркадійовичу вивчилися у консерваторії – а що видно? Ні, чути. Такого професіоналізму не буває тільки роками тривалої праці. Не думаю, що зараз ви часто сідаєте за інструмент, але в пальцях пам'ять залишилась. Ви прекрасний піаніст. Моя мати хотіла зробити з мене нового Рахманінова. І це їй майже вдалося. Саме так, майже. На третьому курсі консерваторії я зламав руку. Про професійну кар'єру довелося забути, але для себе, для друзів іноді граємо. А яку? Праву, ліву? Для піаніста значення немає. І все ж, праву, отут, у передпліччі. Софія не стямилася, як рука її потяглася до уявного місця колишнього перелому, долі геніального, як на неї піаніста. Погладила рукав. «Мені шкода. Ви стали б великим піаністом, концертували, вас знав би цілий світ». «А може і ні, Софієчко?» Бос підніс її руку до вуст. «Може, і ні, та все одно спасибі. Погано тільки...» «Що погано?» – злякалася Софія. «Погано, що ви мешкаєте так близько, і ми не встигли поговорити». Машина вже розверталася на подвір'ї її будинку. Було свитяг з багажника дві великі торби, з однієї стирчав чубчик ананаса. Софія голосно зареготала. «Що з вами, Софії? Сусідів розбудете. Перша година ночі. Знаєте, як вас називають мої діти? Ваші маленькі ненажери? Цікаво. Дядечко-ананас. Сліпучо перлинна усмішка освітила темний під'їзд. «Вони мене ще погано знають». «Я можу бути також дядечко Оксамит, дядечко Діамант, дядечко Париж. На добраніч, принцеса!» Розділ 14 Коридором пролітав нечутно муркочучи, пропелером доцент Хмелевський. Нарешті Софія наважилася підійти. «Романе Настеровичу, мені потрібно з вами поговорити». Не зупиняючись, доцент зацвів приязною усмішкою. Звичайно, із задоволенням, я поспішаю в оперативну гінекологію. Проведіть мене. По дорозі розкажете, в чому справа. Знаєте, Романе Нестервичу, по дорозі трохи незручно. Хотілося б сам на сам, коли ви звільнитеся. Мабуть, за годину, о першій. Знаєте, де мій кабінет? Де кабінет, Софія знала. Не встигла кліпнути оком, хмалевський зник і голос його чувся вже аж на п'ятому поверсі. Рівно за годину, точно о першій, щоб не запізнитися і не порушувати плани зайнятої людини, Софія поторсила клямку кабінетом. Зачинена. Дивна. Глянула на годинник, одна хвилина на другу. Повешталася коридором, посиділа трохи в конференц-залі. Пів на другу.